«Та через стільки років!» – заголосила Стевка. «Та не допустимо!» – відгукнулась Поліна. «Але, може ти нарешті познайомиш нас з твоїм акомпаніатором?» – посміхнулася Поліна. «Мій чоловік – Жак Морель, Паулін Богдан. Ой, та у нас же теж з собою є що поїсти та випити. І трохи подарунків для гарної дівчинки». Миттю перезнайомила всіх Стевка і схопилась за свої пакунки. «Дуже приємно!» «Ой, дуже приємно, будьте як удома!» посміхнулась до гостя Поліна, вгадавши, що українською той не розмовляє, хоча й славно грає на сопілці. Мужчини втягли кухонний столик до кімнати, щоб розміститись вільніше, і розставляли на ньому тарілки та різну їжу поки Поліна зі стевкою у ванні змивали сліди сліз та зіпсований макіяж. Той стіл, мабуть, зроду не бачив такої сервіровки. Оливки, нарізані кільцями лимони, бутерброди з ікрою, французький сир з синьою пліснявою та справжнє бордоське шато-марго. Все це тіснилося поруч, із чорним хлібом та апетитним домашнім салом, яке Поліні передала стевчина мати, дізнавшись, куди зібралася донька із зятим. Посуду було замало, приборів і поготів, вино пили хто зі склянок, хто з кухлів для чаю. Поліні було соромно за такий антураж, що аж ніяк не відповідав прийому закордонної делегації, але атмосфера за столом була... Така чудова, що ніхто не зважав на простоту та експромтне рішення банкету. Поліна та Стевка розмовляли з Жаком французькою, інколи перекладаючи для Богдана. Захопившись, говорили французькою між собою, що смішило мужчин, котрі спілкувалися поглядами, жестами та поодинокими англійськими фразами. Коли налили другий раз Стевка пояснила Жакові, що другу треба пити за друзів. Той кивнув, хоч і не зрозумів гру слів. «За друзів!» – проголосила Стевка. «За вас!» «Полінко, яка ти щаслива, що у тебе ось такий друг!» Поліна на мить завмерла з піднятим кухлем і подивилась на Богдана. «І справді, хто ще в цьому світі?» Міг зробити для неї таке, подарувати таке щастя на Миколая. Вона посміхнулась йому. Стевці, Жакові, за вас усіх, за нас усіх, засміялася Стевка і ковтнула трошки зі своєї склянки. Поліна, нарешті оговтавшись і повіривши, що це не сон, посміхнулась і спитала Богдана. «І де ж ти її знайшов, шпигуне?» «Ну...» – загадково протягнув той. Спочатку вирахував, у які роки ви вчилися в інституті. Я ж математик. Потім пішов на сайт «Однокласники», пошукав її там. А я там була з місяць. Повешталася по чужих сторінках, пошукала знайомих. Потім це мені набридло, як колись общага на першому курсі. «Я й делітнула свою сторінку», – втрутилася з поясненнями Стефка. «Та я ж упертий!» «Я знайшов скількість ваших одногрупників і розпитав у них про Стефу. Власне, мене цікавило її прізвище, а тут такий подарунок. Одна мені повідомила, що Стефа з'являлася тут під обома прізвищами – дівочим і новим. А далі?» – уважно слухала Поліна. Далі, ну, далі почав лопатити інтернет уздовж і впоперек, шукаючи дамочку з таким іменем. І знайшов. Знайшов на сайті SOS Ukraine. Допомога в скрутних ситуаціях українкам, що живуть за кордоном. Вона залишила там свою адресу як представниця українок у Франції, готова допомогти, підтримати, порадити, проконсультувати – це на неї схоже, посміхнулась Поліна, і в очах її заблищали сльози. Хоче препаганий характер має. А далі, далі що було? Ну далі я написав їй листа, щоб упевнити, що це саме та стевка, і вона, наче, була рада, що з'явився такий посередник між вами. Ха, звісно, рада. Я цю чортову герду теж час від часу шукала а вона десь вешталася без постійного місця проживання. «Я навіть батька якось просила через міліцію пошукати», – засміялась Тевка. «А чого ти на однокласниках не зареєструвалася? Це ж просто архів КДБ і ЦРУ одночасно». «Не знаю, ну якось... якось і без того обходилась. Тебе пошукали якось із чужої сторінки, та марно». «Слухай!» – насторожилась Поліна і повернулася до Богдана. «То ця книжка? Тобто ти її не... Це Стевка тобі її дала?» «Ну...»